Dominik Iriar Senpereko hau zapesa, gaurpundu bat egine izan duzu, ergiaren konduetaz, aurre konduaz, Senpere kenka larrianda? Bai, Senpere kenka larrianda, bon. azken pilkura batian e, ziren bai Estaduko Servitzotako kide batzuk eta arkikia tera zen, eh, kenka larrianginera bazuela irurte uh, Estaduko Servitzuek uh, segitzen dut zate ustela Senpereko kondua kurbildik uh, badila gauz batzuk tokian eman behardirenak gauzen obetzeko eta gauz horik ez bani madie eginak, ipatua izan zen ere tutel gisa ematea ere, hor duan bon oidenak biztandena kondutan hartu ditugula eta gure esedea dela ez uh, renenginuke uh, kanpoko norbeitek kudea dezan herria, guk erritarrek uh, erritarrek eman gaituzte uh, posibilitate hori eta biztandena guk nahi dugula gure herria guaunek kudeatu uh, eta e behar dinetabakiak hartu horren egiteko Zilo hori nondik eluda estatuaren desengai amendotik errandu zu hortik bakarrik? Bon, badi eginak bizpairu gauza bistanena ez da be, sekulan alde batetik bakarrik heldu e eh. lemisiko gauza da estatuaren deserigesan nagarmen aspalditik bon, bonaspalitike eh, bada bas paseio uterr dugula eta konkretua da eh. ez da gauz bat erraten duguna hola baina hala da eta hartu ditugu eh, emaitz batzuk bi eh, 1000 malaoeko emaitzak eh, bistan leka eta 2000 emeletiko eh, bistan eh, emaitzak eman eh, bistan eta ikusten dugu kasik bejoiojo bistan leka galtzen dugula eh, det, dotazio goietan heldu baita guk biztanle kopurua 2000 egoikoa 7000 laue honetan dela heldu da bereuntala tono 1000 euro urtean 2020an galdu ditutukula laguntza gisa hoile misiko koza bilarren gauza hili e, e, e, dena eta e, e, senperen behar jakin e mendatzen ari dire kopurua mendetzen da ikusten dugu 6 urteetan hasi 1000 biztanle gehiago izatu dela mila biztanleek, behar bat dituzte, eta sushenda ere errantzun bat ekertzia hori edi. Oda nola eginda gaur arte, gaur arte eginda ikusi dugu ere bi mila ogoian ahibato gelarik behar gini dituela irun miliun eta bortzio mila euro inbestetza bi mila amazazpian erabakiek eratuak zirena, beti urteta ikurtera gibelatzen zirena, bainan egin behar zirena, eta behartuaginen egitera. Oda gauz hori egin ditugu, alde batetik biztan da diru laguntzak eskatuz, erdoen, horoktarat bildu ditugu urte bat eta mil Laguntza gehiago, eh, amotzeko mila, la laguntza geiago eta hamotzeko eskolarentzatere bertzek hasiki 10000 la 30000 la laguntza geiago eta indar hori egindugu eta eta bai estatuak bere aldetik bai departamentuak bai lurralde e, konziluak eta laguntzoiek eta bai errielkergoak laguntzuriek egin dituzte konduta hartuz goan gure aldetik bergin tuela gaus batzukekin erango sinuke uh, mandatuaren uh, emaitzak biltzen dituzuela edo badak tarik zerbait? Bait, istan dena. Na, na. dena. E, kondutan hartu behar da ikusten duzulariz eta diakinean ginen denak, e, e, Estaduak hartua dizitunera bakietan, gauza batzuk aldatuko zirela, eta estatuaren laguntza txipitziak e, zaitasunak ekarriko zituela errietan. Denek errepantzen dugu, eskointezker eta eskoale errietan frantzi osuan, eh, hoi balinakien. Hoi gero egin behartzen gauza, da hoi e, diakinez, behauzu, beha ikusi zure behar zertan diren, eta zure beharen diluit turrieri, buruz, diru y landu horreka batena txikitzeko eta ikusteko. Odan, biztan dena, guk hor egiten dugu ilupon duzu, ematzen dutzen dugu. Antzineko urtetan izato bari mazzen urtero piskat egina, ez ginuen horren egite behar egizan, ez da egina izan. Oduan, hore egine behar da. Oduan, bertzen bat da, erratea, bo ez dugu egiten, ikusiko dugu, pasatzen ditugu sei urte, baina gero ez da egoera ez da hubia izain. Zenta sei urte ez behar ditut zuzun gauzak ez ditutzu eginen, horregine eh? izan den bezala antzineko mandatua ikin, eta, gau, eta nola Ordoan behar da, eh, responsabilitatea lan izahilaik, eh, kurai hartu, eh, hala, espikatu, gure sedea gaurgoita, espikatzea eta eginen dugu, gateako eh, ditugun publiko zuetan eta espikatuko dugu, zertako egiten dugun eta gero er, guk erranak ditukun gauzak egin eta egin erranak ditugun gauzak.